Максим справді закінчив університетську філологію, декілька років втяг учительського плуга, але досить швидко переорієнтувався, став за прилавок комерційної крамнички. Тепер він курив лише сигарети Мальборо і співчутливо зирив на мене редактора видавництва, який заробляв за місяць хіба що на три коробки американських сигарет. Особливо гнівалася Валерія, коли я звертався українською до нашого пса. Ти його дезорієнтуєш. Пес справді розумів лише по-російськи. Дякувати долі, пес не дожив до епохи українізації нашої родини. Оскільки я мовчав, далі пишучи заяву про зловживання, виявлені мною у рідному видавництві, Валерія продовжувала. «Ти, чоловіче, вивчав у своєму провінційному умренні Карла Маркса?» «Вивчав», – буркнув я. «Погано вивчав, а якби добре вивчав, то розумів би. У нас розпочинається період первісного накопичення капіталу, грошового і політичного. Хто сьогодні ухопить в обидві руки, той буде завтра зверху». І його нащадки у майбутньому стануть вершками суспільства. А ти, Робіко, усе своє життя був робочим бидлом, і ним залишишся. А я бидлом не хочу бути, і не хочу, аби ним був наш син. Я ціную твою настирність і твої громадянські чесноти, але ти, відмовившись від участі в чорному переділі, пливеш супроти течії». Вода часу таких, як ти, у кращому разі виносить на берег, наче дохлу рибу. Ліньки було розпочинати і початку розмову, яку я щойно вів із Ротанем. Та й часу не мав. Я горів вогнем чесного обурення суспільними неподобствами, вогнем, що його запалила в мені перебудова. Я справді був чесний дурень. Що ж, не я один». Чимало було нас, чесних дурнів, тих, хто повірив у слова. Блювоти на соціалізму – ось хто ми були. І всі ми опинилися на мілизні, справді, як ті дохлі риби, з усім нашим чесним гнівом і праведністю. І встелили ми своїми розчаруваннями, мертвіючими душами береги ріки часу. Хто плив за течією? Ті здобулися на все, чого хотіли. Стали політиками, посіли високі пости, заробили, точніше, відхопили свої омріяні мільйони. Двома роками пізніше, коли я раптом виявлюся потрібним Андрію Ротаню, і він знайде мене у моїй духовній пустелі, а втім уже і я впіймаюся на гачок часу, Уже братиму участь у чорному переділі, у прихватизації. Андрій Семенович нахвалятиметься. А знаєш, друже, коли я тепер приїжджаю в область, мене зустрічають, наче колись самого Щербицького. І так само запобігливо комашеться навколо. Що ж, хто чого прагнув? Розділ 8 Наступного ранку я одніз свою заяву до Комітету народного контролю. Усе, що сталося потім, було справою мафіозної бюрократичної техніки, Відпрацьованою впродовж десятиліть. Невдовзі мене викликали до прокуратури. Троє наших авторів написали заяву, ніби я, редагуючи їхні рукописи, Вимагав хабаря. Тепер я цілісінькі дні писав виправдання. Шукав свідків. Із видавництва мене витурили за скороченням штатів. Я вперто боровся, але уже на грані нервового зламу. Нарешті втрапив на три місяці до неврологічного диспансеру. Валерія хоч зрідка, але навідувала мене. Виставка її мала голосний громадський розголос. Преса про неї багато і схвально писала. В одній із принесених Валерією газет була надрукована заява Андрія Рутаня. Він гнівно таврував партійних бюрократів, засуджував соціалізм і комунізм як утопію, як дурман для народу і сповіщав про свій принциповий вихід і лав комуністичної партії. Таких голосних, лютих проклять на вздогін часові, який минав, я не зустрічав ще ні в кого, навіть у людей, які сиділи по мордовських таборах, поки Андрій Семенович оспівував жовтневі зорі. Це була не просто переміна світогляду. Людина, яка на це зважилася на зламі епох, Страждає, вагається, її мучить совість. Навіть для вужача-гадюки, коли вони міняють шкіру, це болісний процес. Було в цій заяві щось від бездушної машини, яку одним порохом руки перемкнули на інший режим роботи. Я був приголомшений. Я не розумів, що відбувається. І заволав до Валерії, Більше не було до кого. У коридорі неврологічного диспансеру. Як він так може? Ротаню все своє свідоме життя їв і пив із того корита і воздавав йому пристрасну хвалу. Гаразд, часи міняються. Багато нового відкривається для нас. Кожен починає розуміти, що нас одурено. Але ж мусить бути хоч якийсь період очищення – Каяття душевного катарсису мусить бути врутання відчуття елементарної провини перед народом, якому він десятиліттями вішав лапшу на вуха. Були ж такі і немало їх, хто щиро сприймав його осанне жовтневим зорям та переможному поступові ленінських ідей по планеті. І увірували у все те, завдячуючи іскрамьотному публіциставі, Андрію Ротаню. Як їм тепер чинити? Куди подітися із своєю вірою? Подавати на Ротаня до суду за моральні духовні збитки? Де той суд і хто ті судді? Ти був віслюком клаповухим Пльохівським і ним помреш, спалахнула Валерія, повернулася, і почеберіла з коридору лікарні. І довго після до мене не з'являлася. Я перестав читати газети і слухати радіо. Але одного ранку, сидячи в туалеті диспансеру, дізнався із клаптя газети, туалетний папір уже ставав дефіцитом, що активний громадський діяч часів перебудови Андрій Ротань створює... «Нову партію» В одній політичній упрязі Із недавнім політичним в'язнем Романом «Живицею» Світ стемнів у очах моїх І я ще на кілька тижнів Затримався в неврологічному диспансері. З лікарні я вертався пішки Давно не бродив містом На стовпах На стінах будинків за склом газетних кіосків рябіли розмножені на нашому видавничому ксероксі агітки. За кандидата у депутата Верховної Ради України Андрія Ротаня. Я потайки від перехожих зірвав кілька з них. Я знав, що завтра це будуть безцінні реліквії, свідки неповторного часу. Епоха ще матиме своїх літописців. На роль літописця я не претендував. Зате я навчився сміятися. У палаті для нервохворих, бо зрозумів нарешті, є епохи, коли лише сміх гарантує довголіття. Якщо усе, що відбувається навколо, сприймати серйозно і трагічно, як це робив я досі, Справді, з божеволію, і вже жоден диспансер мені не допоможе. Опустився на лаву в парку, читав Андріїві Агітки і реготав, радіючи багатовимірності, багатогранності земного буття. Радіючи водночас своєму душевному здоров'ю. Народи України, інтелігенція, Незничений розум і совість народу. Хто як невольнолюбний публіцист може зрозуміти і висловити твої інтереси? Багатопартійність, гарантія демократизації країни. Я проти будь-якої диктатури, кандидат у народні депутати України Андрій Ротань. 50 років, вік мудрості і мужності, робітник, моряк видавець, автор багатьох широковідомих публіцистичних книг, «Пріоритет розуму і совісті замість класових інтересів», «Різноманітні форми власності», «Інтелігенція, мозок і совість народу», «Андрія Ротаня, публіциста і людину совісті в народні депутати України». Регочучи на лаві у парку з кожного слова «агітки», я певен був, що жодна нормальна людина у Києві, пам'ятаючи інші, цілком протилежні за політичним напрямом, а гідки Андрія Рутаня, голосу свого за людину совісті не віддасть. Тим більше, що на тих же стовпах та стінах будинків вже висіли, розтиражовані політичними супротивниками, недавні клятви публіциста. До останнього подиху берегти сяєво жовтневих зір Невдовзі, за порадою лікарів, я поїхав до санаторію А коли знову повернувся до Києва